Ikuzten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat deneri denedi, etorri gure bazterak eemakizon huntan mendi bideetan ebiliko gira bigargenaldozz, jak eskazo eta bazilde ibainesekin, mendi bidetan zuraino zen dona zaharretik bilatuz, orain hartuko dugu egun seik ialarreko bidea, onden aldian haintzilan gelditua ginen, Menndi bideak aipatu baino lehen eh, jakin zake ordokiko zeaietako bideak bide zaagak kaltzadak. bide solalas beraz egun e mankizun hontan biden eh, historia eskoaleriko historia da, azkenean hortik eh, ibili baita. Jende haainitz, negozibo batetik, hortik ibili dira ere jamadadak soldatuak hegomataak eta ondotik Kejalo Magnoren tropak ere naiz, izan dituzten problema batzu hogegan eta beste. Hots bide horietan ebiliko gira eta behar bada egun molde berezibatez erakutsiko daukute ilakez eta bazilek nola azkenian asolarik gabe usten ditugun desagertzerat 2000-2000 doberdin gehiago urte dituzten toki horiek. Hora, orduan pixka bat uh, xamintasun zerbait ere entzuenen da, engongo eman kezunean, baina bideza horien egiteko izan diren lanak ere erakutsiko dituzte, gure bi xolaskidek eta funxian, baster der horien dan uh, gira beti bezala ere. Zahar beraz, dona Zaharetik aintzilako bide Zahar hartu eta bide Zahar horien aurkikuntzan doi bat egongira jakes eta bazilekin hor, eta bide Zahar horiek nola atxiki, nola ezagutaraz, nola salbatu ere piskabat Alainan egongo ekonomiak, uh, blasterusiak ostuko eranen funditzen, behinan berantolatzen nabaititu ere. Hola, piskabat, behar bada, lehen sola so dien gehiago ordu ba apre ba itzano zur uh, galdebat za ipatzen sinen wiberiana uh, herriek uh, bidesahar uh, anderatu do gelditzen diren bidesahar puska horitarik zeitzen aldutek uh, bestea solaik badute zure zer herritan hartasuko uh, batzen uh, hori eranen hartuztas ez? Ba, errazu benan herritane uh, ku, kultura hor da kultura hor da kultura zer da historia da kultura historatik gelduta hori den badakigu ko Histor kultura historiko dela? Bidea salbatzeko ze egin dit taike? No? lehenik ez geio uh, funditu. funditu hori uh, jakinen or dela deiaan lista, eh? uste Geio ustema dira eresto tipi batzu bideorienak. horienak, ezpadak geiokoi gandeatzen, ez suntzitia naibauso. Es lupertsia arrunt. agertzen diren ustia beden, beden eta berro gastebatzuk eginuntela igemengo historioak ez dakit, gero azte eh kontatzen ara e, paradaz o hoitaik hartzeko bide horiek aipatuz eh. Bakisua e, historiia denetan ere e, hatigausalat badago una badakiguna zenduta struktural uti de historiari hori estu subdu daik e zileko errian gira beraz bai ba hatelziko zileko erria bon eta nagira bidea izant zela hau bai bergrementik eskun beste beste usteko bidea hapatuko 두고 hoida bai aurke dauzute nola egiten den gainetik biziki ongia gerida da da bilerainis hala hartatu hartaus bidea hor ederra E fai, edera, eh, onu guneka, untsua agertzen dena. Ara, antzetean goiti, ikusten duzu? Biskarrari goiti. Zauda, antzetaik, untsuko dugu. Zauda, antzetaik, kustiko dugu bekiu. Uh, kusten zu, lepoa nola teatzen, er? Zio, lepo den antzei. Uh, gero, oai baino, pence gutiagoa zen, uh, demoran, istan holako, itxura bat ere. Oianazen, egiago, oduan edo ba seguru dola no, no, egiten alda ba lur berri aniz bada eginak eh. bolduboraetan ez solako ere muik nako sustendu duzu gara duzu uh, arbole uh, herrinka uh, hori tokia da hori hori bidea subiria tan izan ani ordenian ta gune ka asigia hau esan arbola da eh. hartagozu terten hori bon buldoderrek uh, anchuño kasatu dute hor ara, nola agertzen den. Goitzen duzu hantzi kutxia bista ona balimatuzu, kurtsunduzu mina eh, mina zarra daua, mina zarra. Beru eh, mina zarrenakote, hantzi agertzen duzu pentsian ohono holako renkabat, ikusten, ikusten eh, duzu borda hori hor. borda horren gainekaldian ikusten duzu holako marra bat bezala. Huri da bidea. Ohono le agertzen duzu hor. Ohono le agertzen duzu. Hori noizkoa da... Ginkoatzekizu e, noizkoa den hori e, bide hori... Gehormatarraki bilila, horire uste dugu. Ikerketakime dira hortako forogatzeko. Eh. Fonsian horra izan dien... E, hortan haidirenak denak adoz dira... Dene kusi dute hori eta denak aduz dira. Eh? Hor, ara, kusten duzu nola geride nantxe? Bordean gane kaldean kusten duzu? Antikazteatzen duzu? Kusten duzu jakez edo? Eh? Zuzi nuntzagri den? Ebatua, jat, uh, delako etxe ber, berritia den hain gane kaldea badia zu. Aegiria pues es que bide moderno o renatsenecença hau itsoli mitzoli go itiber hiti da astegna lehengo bidea horiek sensu hondirekin egin accidenten albersen juzen Renault go salvat eta ya larre hizen azin bon ya larre ya larre zaharra Michel le vieux Michel Pierre le Port Henri Lisac man izan accidenten en Donazaharre sala Jean le vieux bon Henri Karkulak ginez, edo soatzube ginez, antiketomentik, bideik labur laburrena hementi duzu. Yeah. Sentsuake Esa sen jala maiten duzu, izokurzen duzu. Eta ziren, nuntzua gerida. Nuntzua gerida, eh? Oei, banakin, proiektua bazeela hor, maaztia, niteko hori mundarra, hori suntsu dut, eh? Eta zue, etxean egin egin egin egin egin egin maaztia berri egina. Horten Eta ateatzen duzu, bideo hori gustentzuko hango pentsia ama ditza hiru arbole, geoa amidibadoa da laugarrena. han pasatzen duzu bideo hori. No. Telepon sartzen da. Ba, han hutsatuko du gurtzen. Ala, eh? ba, ba, ha joengira. Le ba. sarzia panela batzu erromatarren bidea hemen da. Ez hori goztatzen dena, emengo, emen, fenkaztiak eta, bon, ikus desaten, ebe historia, ebe gordela, ez eh? da hori anid goztatzen, ez du behar dela berriz idukide gela ez, bakarrik sinalatu badiela bidea gordela, gortxe eh? e, da, bidea. Eta egin zeketzen da toki ahenitzitan esplikatzeko ikusten da landare izenak, eta bideen funtsiak. Toki bat zutan badira hori minan hemen. Zawari etxe honek izena du minazahar. Zahar hor da? Minaztaket guai... Mahastia da mina. Mahastia da. Mahasti zahar horre. Mina, mina, mina berri eta hori guziak ez di bat, minak behatziak, Mahastia dira eraido ah. masti zahar masti zahar isena horbaita zahar eh sabade, bat, bat. sarri joen gele gaizkoa euskaraz bai bai bai bai mindegi arare zer da mindegia leheno eh nahats mota hoberenen shortzak egiten zuzte ta shortzek leku berezi batian sartzen zuzen landatzen zuzen Ta egordun bilakatzen mm chien momentuan ateratzen zituzten ta merkatuetan saltzen. Borra, hoira mindegia ta miña degia, orra. Bicin bide sahar batza minden men bi. Baide kitut, e on leko do ia larremeak. Errenabidu pasaia ia larrekoa. Bai izan hordu. Ana erio lemorane ia larreko bidea zela. Hori dena dena brog ater da hor. Jo arkeologa, ara hori da. Arkeologea hautela na egin Ara, finkatzeko hala da, honokoan e, ustekerian dira ustekkerian un, na den e, baina e, ezta arrundu frogatua. frogkaatu. Zen, e. azken batean bideza goritan agapatuko dira aztarna batzu, puskeia batzu edo bilen egiteko manera dela ja, lenin nola egin zen, armamatarrek bauzten beren teknikak... E... Jak ez naizu hemen utoni honi estampadua, ene naiz aspirat. Ana nauzekinekin beiti. Izan atzila. Ba, ba sentzas, ikusiko dogo sarebait. Ba, bidesa arra, sine tragideen asta, o bikinik ageri dena. Ba, ikusten utzat za. Ba, sentza. Ori da, ori saron hemen bi desagarretzen jotengira. Kargesha aldean ha? Eh? Bai. Bon. Basila Via Sanghitusuna. Bon, ah, a guia. Oh, bai be, ah, ah, patu poa... bezela oisten, oh, a ah, patu bideren juntan mesela izanengirata seitzen dugu. Bila hori da. Ah, eh? ba, ba ba, le, poa, le gira. O, hemen. Ber sortzen gida Zaroko eremutaz. Deia larroche da berial, hor berian orberian da. Hemetik uh, o egalez 200 km da, ialarreko lehen bitiko, Eta ta oratzen da bidia. Eh, ordean on xạ. Albali modu zu hemenik zu pasa ni pasatuko ni, baixo euro. Ba, pasatuko guia. Bai, nendo zerbait. Hala ez da lite lana. Ah, berriz ez chiute. Ai, ai, ai. Ba, gausan. Are, polikik. Are, txiko dituko, galza buscar bazur, a la Bretan, Hala, pasatuko gure a la Breta, bon, bixan da buldozarak hortik haspasatu da begitik. Zetabuntu sarete bide egiteko bideetiko baliatzen den trehnar batoli zure show bidea eh, uh, laborariak berbere Eta hau zituz silua zelakotz, silua izan, bide, bide silatia espalet izan, hementik pasatuko zen buldozera. Ez du hori. Asi dibrossari dira bidesaaren <manyan> markak zer da ere. Bidea abandonatua da. Ara badira men sabrik saldia ki dilak. Ura, badakit uh, hemen bada gizon bark uh, berri tamarrutadina urgo lauari lauaritikoa. Venar volea del urido del arco dolce ti passato. Passato ba, ba. Eta artzentzan ni oroinizena ittaiki hemen uh, orga orgekin pasatuik. Orgak pasatzen bieiekin. Ba ba. Genaizotola mendebatz edola. Eta, egu, egu. Berritamar utetu. Ah, ah, ah. Ergila, berba, berro, yurt, eh? Zade, zade, zade. Gullu meher Harrosiak agertzen duzu Ah, bidebaztegean jarriak atxikitzeko. Haini kaldeko harrosia. Hemen... Hireak kaldeko, asabra zer? Haren geluriak. Hemen behireak. Kustuntoza zen larguaden hemen. Hizu zen larguaden. Ah, ah, ah, ah. Astegamatien, ah, o eştea niku shi zugo ne bide hori, aba. Piso zen txagriden. Eh, a Rusia. Zen hori. Ba, ikusten nada, hori bide hontanina. Bide, bide hau landeta beteko bidea hau, honek barzin besteik, eh. duzu zelgotasuna hortik eta honako baduzu so, uh, metra bat. Hementik, ba, ba, ba, ba, ba, ba, biga. Hementik, Lau. lau. Boz! Ah, hemen, zauri, baintzera behero. Zu, ah, beti ah, lurra helduzuk behiti. Da, eh, momentu konta, ah, abandonatzea da, bizan da bide hau. Hemen, hemen arrozia akusten duzu, haramintxe. Beste, beste punta. Haram, haram, haram, haram. Haram. Hela heldu ah, eita, ah, gora behera, bost metra edo... Harriak ah, ah, ah, ah, ah, eruria dira. Akusten duzu zein edarra den bide ah, hau. Hau, hau! ara gañian eh, eta e, hau astian garbitu bete. Berabi ta nagera oi ore orek eta zeuraz ere hemen bidea silatu dut eta ercitu beselas. Uh, Agredira rosia gañikaren beralkaldean. Eh uh, ben hau bide hau. Agrediru honek jaroak azpian gainek aldian eta kaltza da hemen been kosiku dugu guneean da ge da kaltze daki. Zarorat gira, giragarazin gira biztan da oraindik eta hoja bide zaja batean hoja solaetan gira bazirekin. jakisu na e, pentsa ketak in skitsu sui hori zelana ola silatzenko ahaba ez da se pasaia liteken ere zeure zelana ez da gola golazi zen dako silatzen duten biztanena oh, holainez iritzen ziren ergoita kalak eta itzmalatzen beti karroa bidean egiten etzen ateatzen al bidetik ah... Arte cada. Na, kuzin oso zain le derraden, zi larguaden. ¿Cómo es su baño? Aquí dituna, ¿harusia tsemene? Ja, vadira, la tarde. Me decía indengo la, ahora na ikusteko. Sí dibe derraltsen hau no Ba, ba. Eta hori lur sasafa. Xiura sare kultzatuko duko beste bide bat honekin. Stan bat emorian. agertzen dieen kalzadak gono azpian. den axe hasi trowela. Hau sarong giramen? Saromida. Bai. Sarok balu arkeologiko uh, biziki mm. gauza gosa un dia bait ezpada la pachaya ora la ah, obide... esoussia la eh? baiko ba, chukatu yeah. eh. hemen za hel sengida bidez zanbalago bat eta la besela hemen ba bai eztia da lorian ikusten dira horik bistan da marka ara hegia hemen ah. hegia hemen senumait korana weit. Ah, ta. ba ba ba ba. Mistanda girosti lagatuz. Justo, hau agiri duzu, estela natura aujendia pleati. Ba ba ba, xeho, ba ba da, ba. Mistanda. Ke? Kertu duzu? Gero hemen egiada hori egiten zen ere, hemen bustina baita, logia ta logia ta, beti, baita, ba. ta ger, ba egiten baita, aterandeatzen da bizikifites bada egiten. hartako uzu karroak kargatzi ziren. Euriak itzen zitelaik dena loitzen zen, ta ho, harri ongainan. No. Ura egiten zen mastereta, ta beti harri on Ah, karkulat egina zen? Gerozera zei uh, higatzen zen, uh, kako hori uh, <teas> burdinak. Hau, hau, ere, besteak ez da, baulduzera berdinak. Behar, behar behar behar behar behar behar behar, baulduzera unki behitu. Eusitu harri aukzuizu nola pleatia dien. Hau, eta aski ordukian da bena agertzen dira eh benen seta kaxoen burdina burdineskoz erak etziden zurezkoak eta eta eta etziden zurezkoak burdina basuten bere ingorian eta zeuraz ere andeatzen harko zuten biziki bitete burdina lantzen a burdina eta eta eta eta kaxoak ernei baita hori zeurra burdina basutela eh na len le, no, no. gara... hor badut ba paper bat garaiko anu... no beru ba bai uh... kobriano izkoa dentro dena heltzen da oihanan horti sartzen da beiti ia e, no. larre hortzela hortzela ez delako adimeko no. kaskorche da kusiko no, du bitendo oihan batean ezera grilla handena ba besikamtsa grida Zaro uh, harrek behalte... Zomaluski, so uh, egitarrek dute egin behar, uh, zenta erakunde publiko ba bon, horiek betzi... Uh... Ja, hemen sartu dela eguldo zorra, etzakin hori dena getzakin, jure, batu ba, ba. Mahan, dena... dena harri harrapatu du, behar behin du nola da menako harriak, ba, ba, ba. ...kursu izan historia... ...ze obra edarra den hor bide hori... ...zumat ditentu intu horberri tamar metra... ...ta mende, mende frangotan... ...artatu hori epistanda... Ah, ah, ...horrek epistandena ez zela... bipentzeta pentseta bateko bidea... ...horan eh? uh, uh. kursuen dutzulaik... ...dona zaharre... xuin hemen... ...lepo hau... ...jelarre uh, meaka... ...hau harrapatzen du bidea oberriz hemen... ...e jelarre horberian da... Aniz gauza frogatzen daute... Ha ibilitela erromatarrek ibili dira numaitik ja seekatzen denzala ejo denboran eta erromatzen denboran bere negoziantak eta soldatuak ibiltzen e ziren biztan da, behin ere jende nojan e ekonomia xzengoaldea eta bideogola arriatu zutela erromazarrekin nare bad dira orduko ekonomireazen Ma, manatzen zuten tzerrazzale bidean gusi bezuun untsa txikitzea eta laan biz dena ego. Uh, emengo jende karrazen zuzten, ekonomia demarizazen zen, konten zenbendien jendea, uketzen zuen, zuen dirua, eh, pagazen zuzten. Eh. Gero, basituzten presoneraak ja, eta esklaboak, ere, lan horren inazteko, xeura zen. Yeah. Fuu, ez dakit, alai, eskolarri hundan leku hundan, eskola guzti hilituztezen, eta eskola duenaen kateraikusik. Ez dira... Ah, Kampotik din preso batzu? Ah, juri zeiten alduzu, ebana, emengo eskola duena, estoran itaike, eskola duena den kateraikin, hemen... Eh, beren mugia utzikusten esklavo sartzeat, eh? Ba, neox presei. Keu bisunde izan dira eskualdunak, hori badakio, ona, bueno, legionan izaitia eskanduna maten dako, oreatzen, ebakizu. Noaiz karria zen, naibozu. Itzuzun esklavo, imperioaren zaindari, ez da? Ba, bazakiten berto materrek. Bazakiten, begingo jenden beharra bazutela. Bazakiten, non dago gure kagoa? Hortik pasatu gira. Ah, berdin ba. Hemenza egiten dena zi dela. Ez dutela hemen goieniaekin bezik aizan ez egiten al zerbait. Ba, Horiba sakiten. Horiba sakiten. Dekio gusi esquadonatzela hola apliatzen, eh. Con una atera, eh. Ordukotze, eh? badakizu. <laughs> Ordian ezutuste Baina Bat bestiekin a izan dira, ara. Era romatarrakea poso sentiren esquaduneekin edola edo. Ola edo. Hori gaso batezu sekulean jaki. Ja. Hala parte egiten ziren. Hala ik ere gauza batzutan. ez dakit hori ta agertzen jousi goren gainean. Naintza ez ta hala ik eh? baxa... eh, es, esko, ere. Bero horra huritza malitza azkar iritsate eskola galduko bai. zeba. Bero laki nagarteko zireba. Neok ez baitekin nonden herbia ere egiten da bezala. Izaiten halkoziren historia batzu zeraz ere. Berbe izan nira ere, ez da gitt ben an, berraun noko situt. Ni gare xortu <tutut> nintzal, <tutut> ni gare siltzeko, ez lusaz bizitzeko. Eres tortulizal ligaras ako jendegisarmen dute eraiteko frango aitama maitia zuen bie nagoko aitama mundura zertako 하나의 소리가 들렸다고 아이타마 마티야 온두라 서트고 내만이 사랑스러워 소리가 들렸다고 리케스노에노메 Ola tratat seco, sede que manguave, abandonando a seco. sanorduti iruoren Gioema maoute Ni ora cari visi shoria cavride Penure consolatera cantu sel du dire Ni ora cari visi shoria cavride Solazera, kantu sendu dire. Mata ya tu ondo ko, goizalbagaria. Jenko Tuhon doko, goizalba gorriak. Dienko abiluzue, agure derriak. Aura ez daga luko, munduko biciak. Oh, oh. Bide bazteretan ustean zirela hau abandonatuak historio zaharra da. Bide horietan izan dira maitasun historioak izan dira ere zoriga gaitzezko gertakariak eta bo horitarik bat behar da. kontatzen do kantatzen zaukuten brav eta besonarek. Eh? Ogoi mende hastapenian agertu ziren bertso horiek eskalduna astekarian, bo biztanda hor duko espirituan, pixka bat eginal dira behinan beti hunkigaxiak, emes beste horra abandonatu eta zorrigaitz direlarik ere momentu huntan. Horra beraz, uh, eskualeriko garasiko bidezaharretan gira, saroko baster horietarik uh, abiatuko gira iha lagerat, eh? osuan dira behinan horiek eskets bideak dira horrendik, eh? diak eskazobon eta baziri bañezak ditugu beti gurekin eta beritzede kaltsa da horien desha gertzeaz, griña agertuko daukute. ondira murrieta aspian ere. Bakizu hartzentzira makira egin. Galtza da bat. Hori zertako biziki eresha da. 70 hor ernaida karga handiak pasatzen ziela. Da, karrua, karrua pasatzen zien. Senda hori etzen mandobide ate. Eh? Uri yes, yes. karrubidia zen ta joanko leku hiletan hasteko eta galtza da guztiak Eita, e, e, eta bide bestituak jarriz eta lausaz eta be, bestituak dienak. Beti, atxe baitutzu, edo malda bortiz batzutan, edo leku hil batzutan. Zenta, bertzela karro edo, eta bai, men, manduak ere karregatua zilaik, sartzen zien, erraten da lapurdean ikatzen zien, gana edita orduan, Ez horiek ikatzeko, ikatzeko eta behartzen leku lekugilo horietan jaria sartu bestitu. etuki ummia zen ohai, hemen lehen ere seraz ere eta. guztinakin a legatzen zen eta. Eentzena eta gorduan hori gutiak hasi ziren, zien, atsmaiten dira oraino ere minetaik horetarako bidet bide bidetan, bide Ez, ez bide guzian, zenta bidea fina malimada eta arrokaen gine malimada ez, ez, ez, ez du eta galtza daiteko beharrik ez da? Gemenan, leku hileta makarrik. Hola, beraz, hemen nuai zaitzen e, e, dugu? Hau txeko dugu edu dugu? Jaak ez Adi Medelako lehkia, uh, mikiteka baita. Nuno-an ito zutu bada, ba, ba sazon Eta arte normak behar da encuena, Gainiko descriptat Harri eh? Ex czego odia Ex0 espezco ini ensiakrosan iz didnetrok은tim da between Kalau biz expedition kendua erborwa Farren beretan H cooler cortbulun� Storm Assumo 한htana Kual akib Bede errua ez du eskuarari loti Egan esan zunun denu ahi, eh? Egan esan zunun Ba, jautxiko gira, eh? Jautxiko gira, eh? Eta bortu ahi Eta bortu ahi? Eta hori Kusten duzu batzala?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 Estungo gauza bat batzen eh, nire bazil da, zetokia darrera giren, eh? Horek, eh? Hore kostaldeko hiri hori eta erikunan ginen eta... Eh? Ba, du, kostare ederra ta... da, anun ez den jendiak amdeatzen. Ah, eskual erriko kostabizik ederra da, baina kasik uh, anitza amdeatia da, zer nahi indute. Ez da, horrik du emakurra, eh, kostare ederra da, eh? Ipadez... Erderra zen, errandezagun. Garazia ipadezagun, hemen... Uh... Pentsetututu, bitzetan da, zeurazeretzen horako itxura haipatzen dukuntzen bora hori eta, eh? ne? Se, se, se, se, se. Hordian, se, zentzian errain nauzot gauzabat. Kursi duzu nunti ginen giren. E dugu sartzen bat bat gira behiti. Eta ikurzen e duzu han txuin txuinna parparrian bideago diti. Kursi duzu ziandxe? Gaur eus? Spikiam ika zu Adime? Nunden? Ba. Hor ho, oian hori. Kursi duzu mm. oiana ordoki hor. Kaskoa aborral arbolen kaskatu ikusten urduki. Hori da hordien 200 metro luze. Hordan lur berria hori nada. Lur uh. Adi... berria nada bestaldeerdian. Ah, bestaldeerdia. Bestaldeerdian ei nada. Saude, hordan hau esuteun kitua adimein bestaldea esuteun kitua. Es. es. On. Zabe, fotopatas era kuste nokosu eh? jakia hori ze. No Deni retik behatuta. Ez da sada... iretik hartu sada... fotografia yeah, da hori gaski badu soria. Saude soin beru lehi. Saute lite sartua da hori, satelites. Google Landa. Argaskibat. Hau liteke horro. Horri da dime, hauda. Sota dime serda eta bat negoitzar izena toki bat izena da baina errua latina da. Adime izan hori kuriozada? Adima, adima. Adima. Adima. adima, nah, adima itu, uh, Ibarraat buruz. Imus, Imus, Pirineus buruz. Ah, hori edo. E, Ulerzen duzo. Horidago lurberria egina ah, dena. Horidean ah, ah. uh, Adime... Gu, eh, ordan ergan izazo nundik goiti joan ginen. Soen bide hartu ginen. Ah, traktoraik egik nizian zilelaik? Zuekin izan nintzelaik, elehen aldean otuan. Ah, bestaldetik. Baina nahi bauzu. Baina, spikanezazo hemen. Edo juntan, nahi bauzu mezela. Zabude, istilia. Hemen bauzu, Elisa, markateada. Hala, haidete kartu mapa hori, kera gitzentuzte egauzak. Hori, trezna berri bat. Hemen txita hati agirago. Mintzen hapait. Horra, hor dan pesoen huan Guk ikusi unen pe pezain duze juan ontzen hegian hori, hori da Hori? Ba Eta ordoan hori ikusten duzu gauza Aini, zale, badie hor Ez du lurrain koloria Ez da bate berdin Kolore kanbiatze horrek eranaidu izan direla Beste gauza batzu Eta gero jaude hemen Hau ez dute hunkitu Jaude, txusen txusen ahola Horire zer da hor Hari ah, da dena. Ah, Hari xuri zoratsaitada da Bai, ikusiko du eta handi etzetik. Bai, ia larri berdu ikusi bestalde dira, eh? Eh, du, alderdi, eh? Bah, bah, eh bah. handik obiki ulertu du. Unekin konparatzeko hau hamdia sikot, eh? Bai, ah. ah. ah, kurtenda egor de Basileta ta ta metodo mendex noekin eiresko ari dira hoye. Wow. Ah, de, ah, ah, eh, mazin de penso in mar di pense en artean. Ori eskuzina zenak esen hori. Bai, ese sta tutte. Ori de. Na pesognia horre. Ba, iko horiek gaineko zurekin arrazoago. Gero beste, això esiu. Fite fitia. E lagotsu edo beste zerbait. Gero bai, bien gira. E utzi un suz Ah, tamaida. Ez dela ikusten hemen igatian bainan. Ara hainitza. Hainitz gauza edetike ikusten nahai zira. Berri askoan. Ba. han. da. Adimeko baster horitan. Zaten bada problema bat, ez nola aipatzen alde, minan adimeko bazter horitan aniz gauzta funditu dela hori da. Eta kindu berrik itan, uh, zame xera ididea rekarrenik, ena harrapatuztela aldare bat. Ana uh, francesi onote. Uh, uh, eh? Eta hori uh, zertzen, Uh, erromatarrek uh, eskaintzen zuzten kahalak demoraetan, bakizo, mm -hmm. uh, beren, beren nienkoari. Eta hori dian, uh, izan izan nahiaekin, berak nun da hori susen, eta ididerrek jaunak ertzen zan, ba, onduan da, eh, ez da huain izu ezbitut uh, argazkeagin egin zinia, niba dakin nunda, manna. ebil niz baino harrapatu nuen. Aha. Arrunt hakartzen zimezala, baina ez urkuluko ondoan. Dorren zeiten dut e, e, Jean-Luc Toby iko telefonan. aipatu e, e, dakote, baietz e, badzela eta hori harrapatu e, utzi ikatzak. Ah. Eskaintz intuleta ikatsa horiek hor carbon 14, ezten da Pasatu duste eta 230 e, ta hamar Jesus Kristo non hori harrapatu nuen, hementsi baduzu kasa fuerte denakote uai espanyolizena hori. Ah. Eri beharazuen ditzen azta genoizgoa den hori. Horren onduan da hor txe. Uh, Erra induzu zaldi ferra bak. Ez zuz bat bezala da. Uh -huh. Numaitan uh, bi metra eta erdi luze eta metra bat pasalargo largo. Hola? Eta kahala sartzen zuten erdian. Eta Kala ka sartzen zuten, eta jo hor ez dakit uh, bizik erretzen zuten. Ara geanet gaixo. Zenta, bon. uh, hor ditzen zuzela eskaintzak. Ja. Hori hori da urkuluko... Sakrifikatzeko behar. Hau le, usteud lehen aldiko zen agertzen hori, eta bisiki interzikarria da hori, tobide eta eako txiko dako hori. Ja. Tobide meharra da urri ustapenien bertzen dukiko bieti eman. Ah. So de ez dut zure guzti hori, hori. Es es van a bono, Villari Lotiaga, ai. Villari Lotiaga. Bidore karritu baita villa. Nahau ustedu dut lehen aldia dela. Eni eh, da ne hartu, es. Agestenen nahau ta lima da, badu unek interes handia un eh, gerta uh, deko bat hori, xa eh razera. Yo campamento adocela de la recta. Da un da. Eh? Ba ba. ba e dudako gauza bat, eh. Ha, nik uh, ene launak gaitzianau eta ordenadorean biziki biziki eh frango iluna da hau, eh. Ena ordenadorean ikusten dut zuena. Ezbait dira. Ikusten dut cos Nola dena? Ah. Bon, ale. Ya la reine uh, Charlotte bide Zahroliek uh, la Manic uh, et Tibessaña. Bide solasekin uh, segitzen dugu Basil eta Jakesekin. Ba bon, hemen uh, benungira ya la reine Charlotte guida bai Gainetik sartzen milia. Hutzi bete heldu. Horri landa, eh. Haso so, de Otxian ikusitukoen bidea horren segida orbe hande yeah. zago da. Bai. Era rikua, hantsartzen hem dela. Yeah. Hemenda. Hortez hartzen duzu bete eta emitzeta bete. Ber hanibao mendi larchep urruntsuño kalzada batzu agertzen direna. Enizi izan ikusten mana erranda daute. Ta hortze lepoa hor berri landa, eh? Go bizangile lepoa hor zure berri landa. Uh Hura hona itzen ten herrita. Bena, donazarre hurdu so. Shunchuina. Ba, hor bidean zentzu zigartena dute dona zarreta hilarre hor baitzien da uh, zigitzen. Denek agusten dute bidiaguna zeltu zela. Bet, beti gozorerren dozu ta uh, arkeologek be uh, uh, nola erran uh, e, e, ikerketakin, eta geofro froakateatu ta horren horren horren uh, hor zeurgira. Ana holego ingirari ez ezbora ene Bon, ben, ben, er, nahi duke gura en pasaiak joan edo sarri, sarri ikusiko dugu pezoina. Ala behar du pezoia ikustea duai joan. Guteak ez? Eh, ben, nahi duke derako gura ikusi. Eh, ba, gure pasaiak. Zehentak da ikusi berogur pasaiak benen, oh. bideak oh. epatzen oh. ditugu, oh. benan oh. errekak ere gurtzatu behertzi laik, edo zubiak egin, edo be bero bi batzu pasai batzua, ez? Ba... E, bat dira, zubi zaharrak egia larren hor pesteik ondoan, eta... Da... Gere handeatzen zint, dakari hozen hori nitea zebratzele? Eierak... Eierak aiziren denboran... Eierak aiziren, aiziren denboran... Zubi hori bat ziren eta lehen guadira Ara, delako bideua zuntzitea denoa... Hortzete galduzuz, hortiko iti Itego itia gidirakatsa, nau soilku shi galtza, ala ikusi dutzu deia ikuste durizatu ere. Stu pota. Beste stu astigoi. Es. Hortigotita da zut berdigi zan ere. Gente salde tika, hala hala ja eraik, anisian de bisisa nemen ala. Herri tipirat zenhoi bisila dano. Ezena dausteke. Ba, ez ez da. Denbora ekomatakendemoraktan madu gudigarik suma gende basiteken edo hemen ingen. Eta estado ke mantikez. Ja. Estado ke mantike Oripatinibakarrik dokumentatadunak na farra korregendemorako dira. Mira utze berantakok esik beraz. Ba, oro agertzen daiela importante zen El duita RG Para hau hizkuntza lizentziena da. Da zuzker finu sun kalzada hortz, bidea hortz da. Nausokuste, nausokustea Joan onore. Ba, ba doideria baina, naiz diku zieru oni. Hala ba. utua berte urbildu eta aurre suntsita ta, bon, nausokuste. Bon. Salut, salut. Eta hitzetan fareko totua. Na kusikolsu ez ta geio jusi ga gertzen zas ah, suo dira ara gala dia orthedira cazala ta porida vidia suo io bidea dira ikusi ikusituko gomsela bai goire goitizoa io astra terna la no veitela ya cosenik so, uh, impression autre soma soma bide petit bide ezberdinak xidela hori color alla... Bide juntak ba. bad ziren ala hau emande hau. Juntatsen zen beste bide batie edo ala bide berak gingira. Goiti estauso bidea da, hori da. Noano zuan, hori sustu sustu untxa agiritzen, eh. Ba, ba, ba, <tano> beti Ba, ba, ba, na, esu gio biskar hortan oi lurberria ikusten dut badela ina. Ba, ba, hori da, antik antia sikorrano ji nada. Horrano ji nada. Tena susta hordan. Haure adimeko bidea zen txau ta bit eta ba quero quero e pagaje vas dime cobilla ta gedo segi zentsua ez za ba ba eta hala ezobide nagusi bat sala hemen lasa beko estrategikoa hondia zenago ba ella ha, e la revisan dena, ta, hau hemen behedian hemen hasen egoitza ha. bat enginian, ta bazuen holako vestibulu bat bat da incentivesian Ginkoatak inoizkoa zen hau. Ginkoatak inoizkoa. Edo erromesuen ospitale bat zen, edo soldaduen egoitza bat. Ah, pasai horren ondoa nintzina? Eta ba, ez da du daik. Eta nik erramezala eh, zu gaztelua edo esikatzen mitzinen nik erramez. Ez ez gaztelua ez zuten hemen inen, ez dekotan zuten. Ta Giordano, beas subide hau, galdzada den asto. Hau giritzen ba, hau giritzen ah, ba. Gainan baita. Nauko puntu zu hor, harreko txerida. Ah, da. Finida. De, eh. Ah. Bueno, no, eh, hori moru tipiniori ustemaruteo. Ba, hori kere inutil kelian baten dako hartuko utzera. beste. Bon, alegosene. Eh? Granada, va suer menfane, enisa de brore n'abocato isitinal baina uh, ikusten da munduko bazter guztietan, non sa sa relier qu'estila bisse qui sa in scène, eh? francian median, ba dira roman tarbide nagozibatsu n'arbon école hortan a eta bizten ez o uh, zumail uh, ekutan un chachitsu. Shabena eh? nagozibeste midainitza vasiren bestalde zehazere galdu direnak Ako hori bistatzen dena. Harere hemen bide nagusia zen hau? E, erromatarren eromata, bide nagusia hau zen. A. Hentik ta birene, afe, anio uh, uh, bainan, hau bide anio meindiko Baina hau bidea bistatzen dena. Baina, frantzien batuzukune batzun erromatarren aztarnak untsasa india dien, eh? eta untsasko. Eh? Ba, ba, ba, no. bideak, bideak ere, eh? bideak ere, bideak ere hemen... Eta sekularen politikak izan uh, beheleku historioan sartzeko uh, batakigu ere, hego he alderdean ere, eh, eh, juri politikari lotea da hori, eskuarari lotea dien guziak memento batez, inala usbazterrat, u inala usbazterrat, ez sobera aipa, ez sobera manbali horik, Eta fortzean da hor, amel bat eta mintzatzen hor alemaniako langkustika hondibat. E, Eskuarrak erunpako ezkuntzaik zaharren eta xeurrik. Eta heneberen alderdean egi barrari lotia dien izena baduztela duztela eskuarari eta ze importanziatzi izan duten. Baina hori egizu, hori ginez, e, e, e, uste dut izan daen francesek edo espainioleak izutela sobera balio emana. E, Dako, eh? no, no, no, Guri... cipotu, dela kisuzendako. <laughs> no, no, bon, eh? Horri propasientziakin dugu hori dela. Ona, baza kitien, eh, goi. <messizia> Kaltsada ditugu, baina hortziren ere erriak, treskatseko erriak, bon, estukor izoli da eta bibiko, Rekahondi horiek ur pasatu behar ziren eta Tokibelesi batzutan urak etzile kontsumera barna, basiren pasaiak hori tarik batetarat joan engira bazilekin. So, derhala sutitzen zuzulaik... Dena esku. Bisus bisus. ba. Biskerunat naiz. Ur pasaiarata gainduzu. Ba, ba, pasaiazarra. Jauteko sotua bugiko txikun. Ez alitu ertendu, ez alitu big errandati, ilei, Uh, zan, uh, hori Erromatarek egiteko... Uh, esplikatuko dauzut da? dau uh, ere... Erromatarren teknikoa batzela hor. Pasai horren egiteko. Uh, Ego txeko dauzut. Da... Eta... Bidari importanzia maite maite zuten biztanda? Ez zuten nona naikaita eta uh, utziko, er, biztanda? Ba, batak izuz so zertzen. Ekonomiare lotia zielaik... Ez eh, trabai behar. Uh, eh orromatarrek hori soilitzen ekonomiari eta bertzuten un pasaia seurrak e, eh uh, lunesten eta bazielaik uh, eneguak pasatzeko. Ulertzen uh, eh uh, uh, Orrian eh uh, janena Orrian eh uh, hoechena uh, du uh, oilu oh, ilu ilu uh, olio, hemen da oloki edatzen adien likua. Dera goa pasai ahur pasai ahorenean gane kaldean duzu, hontxe, hor txeda. Aintzileko Hemen esten zuiko bidea ahtutuko, eh? hemen ah, egin halagetik. bidea, bana olioki bada hor uh, eskerreta egaiti. Horrean eh, horire gotor bat. Ta hontxean eh, zaintzen zuena, se horreneke bide hau pasai ahorenean. Hor txeda, horrean. Eh? Eh? Uh, Gauratzen ari gira, toponemiago izen eko eri esker, eh, eh, gana giazkoa emanez eh, izen hori erre, ez guai konpazioona xoxokeria, xor, mendi baten gainan olokia duzulaik, hori haurkeria bat, olok, xatean oliate eta ikusiko da, eta ez du potreteko errek, eta ez eta Horai, eh, nek fokatuan ez, olio, olioki, oliar, eta jo, ho, izen hori guzitan gotorlekoan arrastuak atxamaiten ditut. Ba, eta hori ikusituko donostian berean, ulioa mendio hori bada ere? Eta, Atare, u, u, eta ba, uliare, uliare gotorleko batzen no, uliare, eta uliaren behileko partian, zezen uh, lekiare, zezen plaza. Zer da, ilunbe, irunbe, iruna, guare irunare, behazago, torrekia, eta peko, gaineko ilunaren, pekaldia, ilunbe. Goste ausu? Jaker, naho zu kusi, urbazterua, nahi zuzu ikusi? Hala, jamen, bo, gara, guazza. Hala, dugu bidea, kasi kilometro batu ahi, eh? Ia, pasatik, ja usten gidea bide batean, bo, hau. Ha, ha, ha. Bide zahar zela dugu, hartzen eh, dugun bide hau, buruz ari Berriz buruz ererepa. Garbitu dutena eta berritu dutena? Kurta saia dugu kusiko hemen, zaharra dena. Hala. Kusiko duzu... Bueno, kusiko duzu gura nola den hemen, eh? Ah, bah, bah. Aski bortizkidua. Aba, ah, esarki, eh? no? Nah? Zan kusiko duzu nola den, izo. Iso izan, izan, izan. Eta ez ari bat da. Bortiski badua. Uste no, du da. Doren, jakoratu <laughs> dute nonegi pasaia eh? uh, uh, uh, uh, besta. Hori explikatzen zan, explikatuko dauzu zer landan saltu bitik, horren gainean, zela, hori leiteko. Doren ikusten duzu. O, hane bodu da rapastu testaldean. Bai, cosen da pasaia bola. Biljak seitzemitu bestaldea Eta funditu gaitzen da, zerbait yeah, honi. Funditu gaitzen da, hori. Eh, Pasaia biti hori da, harria eh, bota duzte gureat. No nah, bidea bi bide aldetaik da. Egun goe guenian baliatua da, hori? Alaspaldi anunzia da, hori? Ez da, ahin aspaldi ez. Eh, Aita, Marcele, txande zen, haurra zelaik, eh, behiak pasatzen zuztelea hementik. Ez da, es ez da, suntzitia bainan, hor kompatzenen hori behartzen ikerketak, in, Norakko... Hori bultozerra asidela eko behartzen, ikerketzak arkeologa behartzen, behartzen izan hor Kustia ikilan nola ezen lan egin, eta ega zaidagertzen zirnez Hara? Basta egen txaurik aharri batzu ikusten dira, gana edo lehen gobi daren ondakak edo mm -hmm. ba, ba, ba, eskuin niko? Ah, hara hausen, basaia, hara ah, Hortzik ikusten dira lauza batzu, ezteket horik txaurrik harria dira ba, ba, ba. uh, Biziki hundiak, ezteket ageriki dira Nolako, baba ba, hemen behar behar behar behar behar behar behar behar behar Nik ustenduzu ze lifientzia den hortik eta juntarat hor erre hemen zen estikiduan hura eta se barnatasun gutxi tipo 20 gutxiago ere men hau sustetzen da bai dut bon un petit hemen naiset ba ba pasatu giro oi pa atxatutao pertu gida ba berro neuriak ere Zeurazere egiten du uraren goititze bat, ez? Ba, ba. Baina izan duzu, hameste hurazte... ...nun... ...han uh, uh, izdekutan, hola urbazterrak sumpitek izan dira hurazteek, ba, ba, ba. ba, eh? Hau egonda. Ba. Probatuada, eh, ahuna dela. Horran, zer erten zain teknikokia ipahtu behitau zu? Bara. Ekatko da zuzute, emak zeher Nola e... Erten du, arumataren teknika. Ikusten hmm. duzu pesoina, hmm. pesoina holadua, eh? Hmm. Ez duala hola. Baina itzen du huri. Eta bestaldean, <gülüyor> sui zuan. <gülüyor> bestaldean egiten du. Bueno, hmm. zen teknika hori? Zenta gurai gortzen du erdirat. Heldu hmm. baita jartzin pasaian Etitu hurak mozten, ez taparrespar <tose> jotzen baitu gurako estela. Bertsenez, zitu parrespar. Ah, eta gura erdilati gorriz, ba seahka bezala. Urtzentzira -se. estie estia urien. Ah, se, ah. se, se, ba, seahka bide bat, seahka bezala ez ulasteke nor aritzen ah, da. Ah, ah, ba, ah, iten du hemen eta hane baso izu. Gusten du zu ane? Hala ah, no da dien. Kori ertzentzin erromazarren teknikako bo, sentzu sentzudun jaggera bat hori. La, teknika hori, bon, nik inuen kasuina horri baina hori, uh, hori esplikatzen zan. Bon, uh, Gio, sartzen zira hor gurean gozuzetzen, polieki sartzen ziren, gurean gozo-gozoa sartzen hor. Uh, ez duzu trabarik nahi behuzu. Ba ez dukulantak mosten nahi behuzu. Ba, ba izen bedez bat badu du, ihalaren noto kehunek, hala. Hala gaito, urpasaia edo... Ez da, be, behero bia... Horido pa. U kandu e ke, u kandu ke dizuten sonu. U kandu ke ezenanana. Hiz ez ez tut ez tutinzun. Hasote egandezagon nere bideunak no ateramaitzen du ura pasatu eta. Ah, hor bada beste beste bide bat bada, biakorrira jo dena, horra goiti. Horriako bideana gutxi gorabeta. Ba, ba, ba, ba dena gabe joen dira. Do, fe, do ba, ba, horti baita jo egiten da. Goiti hortike goiti weitune na zorniko hortike ba ziren pasailabano gillo hortik goiti eta ialarre barnetik erritik ere goiti ha. Ha, e, uh... eta engoa unian uh, buldozagak ta pasto dira ts ese pasto dira ha, hemen zenak o baliatu da gungo bidea hau hemen badakit uh, ikusia behitut uh, auzoko lauariatek uh, ure Ura metesi zternaekin eta txandu guztik. Ah, bakirobehia keda nasteko behartada ez. Ez, er, ez, tuolem niku kushi ukan dut gero ez takit. Zer ta uh, baliatzen dut beti hemen, eh, baina ikusi e, dut hemen sartuik uh, bere traktoraekin bere zternaekin. Zerna betetzen. Betetzen gero ba hura hura eskars edo ez taki bate. Horri ikusi dut. beti hori itunde ez tak hori sautu tertenal, eh, hori sautu tertenal. <laughs> <laughs> Ha, idu, entretenitua bezala txu idurio ditugunek, he? Eh? Ba, ba, o, berriki pasatu duzte hemen, hurain tujuak. Hura, herriko hura pasatzen da hemen. Eta horren ipsilatu dute hau ez asfaldi. Haino din primadera, nido hola. Ha. sortan ustenditugu uh, gure solasak eskual eriko garasiko bide saharetan hor... Uh, e atuuz Donna zaharretik men dira buruz, Nafagooko bazterretaraino, asta peinan dira orainino. G nahi du beraz la gure emankizunak bururatuak eta gauza ederren ikusteko eta aipatzeko para da. Eskainiko daukte gure solaskidek. Milesker bizi bat biztanda alainan bail eta jakesi eta zui ere entzuleak, eh? gurekin egonik eta berdin bide horietan bejitza biatuko baizi hite. Pasa egonan bat eta bestaldiarte bedaz. Maite ditut maite gure basterrak lamroaak iskutatzen diskitanean Seri duen ez ditanean ikusten uzten Orduan hazten bai naiz iskutukoa nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak ikusten gure besteak naturari eskaini hemenaldi bat